Розділ 19. Готель Меріот у центрі міста був величезним, яскраво освітленим і метушливим, наче мурашник. Поруч припарковані кілька патрульних машин, і пара офіцерів допомагала керувати рухом перед входом. Я нарахував на вулиці та під аркою готелю за 20 лімузинів. Кожен із них виглядав більшим. І розкішнішим за наш. Паркувальники бігали туди-сюди, забираючи автівки в гостей, які приїхали самі. Навколо стояли з десяток чоловіків у червоних піджаках із нудьгуючими обличчями, які дехто міг би прийняти за неуважність. Охорона готелю. Мартін пригальмував біля входу і сказав. «Чекатиму на вас тут!» Він передав Сьюзен стільниковий розміром із долоню. Вона сховала той в чорний клатч. Якщо потрапите в халепу, тисніть одиницю швидкого набору. У цей момент паркувальник відчинив дверцята з мого боку, і я вислизнув з машини. Орендований смокінг сидів трохи незграбно. Туфлі підходили по довжині, але були на добрі 4 сантиметри заширокі. Я смикнув плечима, поправляючи піджак. Вирівняв камарбанд і подав руку С'юзен. Вона вийшла з авто з блискучою посмішкою і поправила мені кроватку. «Посміхайся», – тихо промовила вона. «Тут усіх турбує тільки імідж. Якщо зайдеш із такою похмурою фізіономією, ми не зможемо злитися з натовпом». Я посміхнувся, як міг маскувально. С'юзен критично оцінила вираз мого обличчя, кивнула і взяла мене під руку. Ми увійшли всередину під прикриттям наших посмішок. Один з охоронців зупинив нас біля дверей. С'юзен показала квитки, і він жестом дозволив проходити. «Спочатку треба знайти сходи». Процідив я крізь зуби, не знімаючи посмішки. «Вантажні мають бути поруч із кухнями». А це поверхом нижче. Саме туди привозитимуть предмети мистецтва. Сьюзен продовжувала впевнено йти вперед. Не зараз. Якщо ми почнемо шпигувати, щойно переступивши поріг, хтось неодмінно це помітить. Треба трохи покрутитися серед гостей, доки не почнеться аукціон. Тоді люди будуть відволікатися. Якщо ми чекатимемо то все може скінчитись, поки ми тут світські бесіди будемо вести. Можливо. Але швидше за все Анна Вальмонт і покупець думають так само. Коли починається аукціон? Об одинадцятій. В записці сказано, що продаж о 23.45. У нас не так багато часу на огляд. Це місце гігантське. Ми стали на ескалатор. Сьюзен іронічно підняла брову. У тебе є кращі ідеї? «Поки що ні», – буркнув я і побачив своє відображення в полірованій латунній колонії. Виглядав я непогано. Недарма дизайн смокінга залишається незмінним вже як століття. Ти, що працює, не лагодять. Смокінг робить будь-кого красенем, і я тому живий доказ. Як гадаєш, тут будуть годувати? Я вмираю з голоду». «Головне не заляпи сорочку». «Без проблем». Руки витру об піджак. «З тобою нікуди не можна виходити!» Зітхнула вона, але пригорнулася до мене. І це було приємно. Я взагалі почувався добре. Здається, непогано причепурився, зі мною чарівна жінка... Ні, не просто жінка, а С'юзан, яка виглядала божественно. Маленький промінчик світла на фоні грозових хмар, крізь які я пробирався останній час. Але це було бодай щось, і цього відчуття вистачило на усю поїздку ескалатором. Я тримаюсь за хороші моменти всюди, де можу. Отож, ми пройшли за потоком ошатно вбраних чоловіків і жінок ще кілька ескалаторів до велетенської бальної зали. Зі стелі звисали люстри, а столи ломились від дорогих закусок та крижаних скульптур. На іншому кінці зали грав гурт. І вони не надто напружувались, виконуючи розслаблений і стильний джаз. Пари, які теж не надто напружувались, танцювали на майданчику розміром із баскетбольне поле. Зала не була забита вщент, Але чоловік-двісті вже зібралось, і за нами заходили нові гості. Простір наповнював вічливий, але не дуже щирий гомін, що супроводжувався такими ж нещирими посмішками і сміхом. Крокуючи, я впізнав кількох міських чиновників, пару відомих музикантів і щонайменше одного актора. Офіціант у білому піджаку запропонував нам тацю з келихами шампанського, і я негайно привласнив два, передавши перший Сьюзен, Та піднесла келих до губ, але не випила. Шампанське пахло приємно. «Я зробив ковток. Смак теж ні в року. Алкоголік з мене взагалі ніякий, тож на першому ковтку я й зупинився. Пити шампанське надче серце – погана ідея, якщо знадобиться швидко міркувати, або швидко тікати, або взагалі робити щось швидко. Сьюзен привіталась з літнім подружжям і зупинилась, щоб представити мене». Я тримав маскувальну посмішку і вставляв доречні вічливі фрази в потрібних місцях. Щоки вже почали боліти. Ми займались цим десь півгодини, поки гурт грав спокійну музику. Виявилось, що Сьюзен знала купу народу. Вона пропрацювала репортером у Чикаго років 5-6, перш ніж була змушена поїхати – але вочевидь встигла завоювати прихильність більшої кількості людей, ніж я міг уявити. «Уперед, Сьюзен!» «Їжа!» – сказав я, коли сутулий дідуган поцілував Сьюзен у щоку і пішов. «Нагодуй мене! Ти завжди думаєш тільки шлунком!» Прошепотіла вона, але все ж підвела до форшетних столів, щоб я міг взяти крихітний сендвіч. Я не став ковтати його цілком. «І добре, бо він був скріплений зубочисткою. Але все одно. Зник той сендвіч. Миттєво. Принаймні жуй із закритим ротом», – зауважила Сьюзан. Я взяв другий. «Нічого не можу з собою вдіяти. Такі мої радості життя, крихітко». «І посміхайся». «Жувати і посміхатись одночасно? Я тобі що, Цезар?» У Сьюзан була готова відповідь, але вона так і не прозвучала. Я відчув, як її рука на моєму лікті напружилась. Я мить вагався чи не проковтнути другий сендвіч одним махом, щоб не заважав, але обрав вишуканіший варіант, запхав його в кишеню піджака на потім і простежив за поглядом сюзен. Я обернувся саме вчасно, щоб зустрітись очима з джентльменом Джонні Марконе, чоловік трохи вище середнього зросту, не показної статури. У нього приємні, але цілком звичайні риси обличчя. У будь-якому фільмі дали проль роль привітного сусіда. Він не мав типової засмаги яхтсмена, все ж таки лютий на дворі, але гусячі лапки у кутиках його світло-зелених очей нікуди не зникли. Він вигадав точнісінько так, як і хотів. Знаходився у тому образі, що й створив. Поважний бізнесмен – Американська казка представника середнього класу, який досяг успіху. Проте Марконе лякав мене більше, ніж будь-яка інша людина, яку я коли-небудь зустрічав. Я бачив, як він вихоплює ніж із рукава швидше, аніж нацельний психопат встигає замахнутися на нього цвяходером. Того ж вечора, висячи вниз головою в темряві, він у розвороті перебив іншим ножем мотузку. Марконе – точно людина, але точно ненормальна. Він захопив владу над організованою злочинністю Чикаго під час кривавої війни банд, і з того часу утримував її, попри зусилля як звичайних, так і надприродних ворогів. Він досяг цього і став найнебезпечнішим за будь-кого, хто намагався його підсидіти. З усіх присутніх в залі – Марконе єдиний не начепив фальшиву посмішку, і, здається, цей факт його ані трохи не бентежив. «Містер Дрезден», – сказав він, – «і міс Родрігас, якщо не помиляюсь, я й не знав, що ви колекціонуєте мистецтво». «Я провідний колекціонер оксамитових елвісів у всьому Чикаго», – випалив я. Елвісів перепитав Марконе. Ну, можна було б сказати Елвісів, але якщо я вимовляю це занадто часто, то починаю бурмотіти собі під ніс і врешті-решт називаю його «Моє золоце». Ви не повірите, але Марко не посміхнувся. Дуже холодно. Так посміхаються ситі тигри, спостерігаючи за оленятами. О, сподіваюсь, сьогодні ви знайдете щось собі на смак. Я не вибагливий. Відповів я. «Будь-яке старе ганчір'я підійде». Марко не примружився. Настала коротка і гостра тиша, поки він тримав мій погляд. Він це вмів. Колись навіть зазирнув мені в душу. І це одна з причин, чому я його боюся. В такому разі я б порадив вам бути обережним у придбаннях. «Обережність – моє друге ім'я». — Ви впевнені, що не хочете зробити все простіше? — Зважаючи на ваші можливості, я б, напевно, і погодився, але, боюсь, не зовсім розумію, про що ви. Я відчув, як мої очі звузились, і зробив крок вперед. Сьюзен стисла мою руку, мовчки закликаючи до стриманості. Я стишив голос так, щоб мене чув тільки Марконе. — Давайте так. Почнемо з того, що одна з ваших мавп Намагалась відправити мене на той світ у підземній парковці, а далі перейдемо до тієї частини, де я вигадую гідну і дотепну відповідь на вашу фразу. Того, що сталося далі, я не очікував. Марконе кліпнув. Ні, звичайно, люди кліпають, і за картярським столом це помітили б лише кілька гравців. Але я стояв прямо перед ним. Я знав його, я це розумів. Цих слів Марконе не очікував. І на пів секунди це проявилось. Джентльмен миттєво опанував себе, начепивши посмішку бізнесмена. «Куди краще за мою фальшивку?» і злегка поплескав мене по руці. «Не намагайтесь зачепити мене на людях, Дрезден. Ви цього собі не можете дозволити. А я...» Не можу дозволити це вам. На Маркона впала тінь, і я підвів очі. За його спиною виник велетені Гендрікс. Усе ще величезний, усе ще рудий, і усе ще нагадуючий захисника футбольної команди, якому забракло спритності, щоб перейти з коледжу у професійну лігу. Його смокінг був кращим за мій. І цікаво, під ним бронежилет? Поруч із Куджо Гендріксом стояла його супутниця – білявка. Розкішна, довгонога, блакитно ока, елегантна, висока, скандинавська, янгольська красуня. На ній біла сукня, а срібло виблискувало на шиї. На обох зап'ястях і на одній щиколотці. У журналах Sports Illustrated я бачив бікіні, які виглядали б надто просто на фоні супутниці Гендрікса. Вона заговорила – і чомусь це нагадало мене таке собі муркотіння. «Містер Марконе, у вас якісь проблеми?» Джентельмен подивився на мене. «У нас є якісь проблеми, містер Дрезден?» «Я, мабуть, бовкнув би якусь дурницю, але нігті С'юзен впились в моє передпліччя крізь піджак». Жодних проблем. І, здається, ми не знайомі». Відповіла Сьюзен. «Ні» промовила білявка, закотивши очі. «Незнайомі». «Містер Дрезден, міс Родрігес, гадаю, ви обидва знайомі з містером Гендріксом. А це міс Гард». «А, вона ваша співробітниця, я так розумію». Гард посміхнулась. «Схоже, сьогодні вечір професійних посмішок». «Я з фонду Монок», сказала вона. «Консультант». «Цікаво, з яких саме питань?» Влізла Сьюзен із найгострішою серед присутніх посмішкою. «Безпека!» Незворушно відповіла гард і сфокусувала погляд на мені. «Я допомагаю стежити за тим, щоб золодії, шпигуни та бідолашні блукаючі духи не валялись по усьому газону». «І тут я допетров. Ким би не була ця гард, Цілком ймовірно, що саме вона відповідає за магічні щити, які понівочили Боба. Моя праведна людь згасла, поступившись місцем обережності. Отже Марко не врахував мої таланти, почав вживати заходів і вирівнювати шанси. А він не з тих, хто розкриває карти завчасно. Це означає, що він вже готовий до будь-яких неприємностей, пов'язаних зі мною. Він готовий битися. Джентльмен побачив усе це на моєму обличчі. Нікому з нас не потрібні ускладнення, Дрезден. Його очі стали холоднішими і твердішими. Якщо захочете поговорити, дзвоніть завтра в мій офіс. А поки що раджу пошукати класичні фотографії Елвіса в іншому місці. «Я візьму це до уваги!» Кивнув я. Марконе теж кивнув і пішов далі зливатися з натовпом, що полягало у тисненні рук і вічливих кивках. Гендрікс та Амазон Гагард слідували за ним тінню, не відходячи ані на крок. Ну ти чарівник!» – прошепотіла Сьюзен. Я пирхнув. «Справжній дипломат!» «Тільки Кісінджер кращий!» Я подивився вслід Марконе. «Мені все це не подобається!» Чому? Бо він щось задумав, встановив магічний захист навколо будинку. Наче чекає на неприємності. Саме так. Думаєш, це він, покупець плащаниці? Логічне припущення. У Марко недостатньо грошей і зв'язків. Вочевидь, угода відбудеться прямо тут, на його ж святі. Говорячи це, я обвів поглядом залу. Він нічого не робить, не прорахувавши вигоду для себе. Мабуть, у нього є свої люди в охороні готелю. Це дає йому повну свободу зустрітись з Вальмонт там, де ніхто не дивиться. Я помітив, що джентльмен знайшов місце біля стіни і притис до вуха крихітний мобільний телефон. Він щось говорив. З жорстоким поглядом. Марко не здавався людиною, що не слухає, а тільки віддає накази. Я спробував підслухати, але через музику, акустику зали та гомін голосів не зміг розібрати ні слова. «Але навіщо?» – запитала С'юзен. «Навіщо йому купувати плащаницю?» «Абіс його знає». С'юзен кивнула. «Він точно не зрадів, побачивши тебе тут». «Ага, щось вибило його з колії». Стався такий собі неприємний сюрприз. «Ти бачила його обличчя?» С'юзен похитала головою. «Ти про що?» Реакція під час розмови. Я впевнений, що помітив. Коли я з ним говорив, він на мить розгубився. І це йому дуже не сподобалось. «Хочеш сказати, тобі вдалося його налякати?» «Можливо. Настільки, щоб змусити діяти швидше?» Темні очі С'юзен теж відшукали Марконе. Той різко закрив телефон і попрямував до однієї зі службових дверей, тримаючи гард і Хендрікса за спиною. Він зупинився, щоб сказати щось охоронцю в червоному піджаку, і кинув погляд в наш бік. «Схоже, нам час накивати п'ятами. Мені потрібна хвилинка, щоб використати закляття і вистажити плащаницю. А чому ти з цього не почав? Радіус дії обмежений, Та й закляття діятиме надовго». «Нам треба бути близько». «Наскільки близько?» Футів сто, не більше». Марконе вийшов із зали, а охоронець підніс рацію до рота. «Трясця!» – кивнув я. «Спокійно», – сказала Сьюзен, хоча її власний голос звучав напружено. «Тут зібрався увесь бомонт Чикаго. Охоронці не будуть влаштовувати сцену». «Твоя правда», – сказав я і рушив до дверей. «Повільно!» – зупинила С'юзен, знову начепивши посмішку. «Не поспішай!» Я спробував не прискорюватись, попри те, що охоронець вже дихав нам у потилицю. Бічним зором я бачив, як інші червоні піджаки теж почали зміщуватись. Ми продовжували здаватись людьми, які просто гуляють. С'юзен посміхалась за нас обох. Вдалося майже дійти до виходу – коли перед нами виріс ще один охоронець і перекрив шлях. Я впізнав його, той самий стрілець біля телестудії, який ледь не нашпигував мене свинцем з отцем Вінцентом, Його очі розширились від подиву, а рука сіпнулася до піджака, де під пахвою, скоріш за все, знаходилась кобура. Усе це було чітким посланням. ідіть тихо, або отримаєте кулю». Я озирнувся, але крім гостей, танцполу та інших охоронців, не побачив жодних варіантів. У цей момент оркестр заграв щось жвавіше із синкопованим латинським ритмом, і кілька молодих пар, які до цього не танцювали, вийшли на майданчик. «Ходімо!» – сказав я, потягнувши Сьюзен за собою. «Ти що робиш?» «Виграю час, щоб дістатись до інших дверей через залу». Пояснив я, повернувся до неї, поклав руку на талію, іншою взяв її долоню і повів у нескладному ту степі. «Просто дозволь мені ввести». Я глянув на Сьюзан, у якої відвисла щелепа. «Ти ж казав, що не танцюєш?» «Ну, в клубах – ні», – відповів я. Вона слухалась моїх рухів достатньо вправно, щоб вдалося зробити невеликий випад і перейти у стриманий хастел. «З звичайними танцювальними рухами у мене не дуже. А от бальні танці – це зовсім інша справа». Вона посміхнулась. Темні очі заблищали і продовжили видивлятись у натовпі червоні піджаки. «Слухай, зі смокінгом і цими танцями ти ризикуєш стати справжнім аристократом. Та де ти навчився?» Я продовжував вести нас через танцпол, відпускаючи Сьюзен на відстань витягнутої руки і знову притягуючи до себе. «Коли я тільки приїхав до Чикаго, я хапався за будь-яку роботу, поки не зустрів Ніка Крістіана, ну того, з агентства «Обідрний Янгол». Одного разу я працював партнером для танців у організації для пенсіонерів. «Ти вчився у бабусь?» «Ну, важко танцювати танго з тим, у кого люмбаго», – відказав я. Це вимагає великої майстерності. Я знову крутнув С'юзен і притягнув її до себе так, що вона опинилась спиною до моїх грудей. Одна моя рука залишилась на її стегні, інша підтримала її руку. Від дотику до Сюзан між нами, наче пробігав ледь помітний електричний струм. Її талія під моєю долоною була тонкою і гнучкою. Від її волосся пахло корицею, а сукня залишала більшу частину спини відкритою. Це неймовірно відволікало. А коли вона озирнулась на мене через плече, наші очі запалали. Я знав це. І Сюзан це відчувала. Я ковтнув. Треба, бляха, зосередитись. «Бачиш ті двері за столами з їжею?» С'юзен кивнула. Я глянув через плече. Натовп затримав охоронців і ми встигли проскочити на інший бік зали. Нам туди. Треба відірватися від цих хлопців і знайти Вальмонт раніше за Марконе. А охорона не піде за нами через кухню? Не піде, якщо прісний Мартін відверне їхню увагу до того, як ми зійдемо з майданчика. Очі Сьюзан зблиснули. Продовжуючи танцювати, вона достала з маленький стільниковий. А у тебе підступний розум? Називайся як хочеш, але щось мені не подобається варіант того, щоб головорізи маркони вивели нас звідси. Тут трохи пощастило гурт заграв повільнішу мелодію, Сьюзен змогла притиснутись до мене ближче, напівприкриваючи телефон. Я почув звук набору і спробував вгамувати думки та почуття. У студії Ларрі Фаулера цього вистачило ненадовго, але якщо я приборкою емоції. «С'юзен, напевно, зможе зробити дзвінок». Спрацювало. Вона тихо сказала в слухавку буквально три-чотири слова, потім скинула дзвінок і сховала стільниковий. «Дві хвилини», сказала вона. «Тріастя, а Мартін, виходить, знає свою справу». Я помітив кілька охоронців біля головного входу. Темноволосий стрілець Марконе знаходився ближче, Йому було важко вічливо продиратись крізь натовп, тож ми встигли відірватись, поки танцювали. «Він подасть якийсь сигнал?» «Думаю, варто почекати, поки станеться щось таке, що всіх відволіче. «Наприклад?» Раптовий виразк гальм прорізав музику гурту. Почувся смачний хрускіт, звук розбитого вітрового скла, за ним крики своєго телю поверхом нижче. Оркестр замовку розгубленості. Люди ринули до виходу, аби подивитись, що сталося. «Ну, наприклад, це», – сказала Сьюзан. «І нам довелось пробиватись проти течії, так би мовити. Але на нас ніхто не звертав уваги. Я вгледів стрільця Марконе, той кинувся до епіцентру галасу. Цей придурок вже тримав пістолет у руці» попри те, що будь-яка траєкторія пострілу, яку він міг би обрати, була забита багатими і впливовими гостями. Хоча він тримав зброю низько, притиснувши до ноги. Персонал готелю цікавився пригодою не менше за інших, тож ми змогли безперешкодно вислизнути в службовий коридор. С'юзен швидко озирнулась і запитала. «Ліфт? Краще сходами, якщо є». Якщо почнуть стріляти, то ми зможемо куди ефективніше кричати і розмахувати руками. Я помітив на стіні схему пожежної тривоги і провів по ній пальцем. Отже, сюди, коридором і ліворуч. Поки я розбирався зі схемою, Сьюзен скинула туфлі. Стала набагато нижчою, але тепер її кроки були безшумними. Ми пробігли коридором, знайшли сходи і почали спуск. Пройшли три сходових майданчика, і я подумав, що ми знову на рівні першого поверху. Тому трошки прочинив двері і озирнувся. Двері худого маленького ліфта розчахнулись, і пара хлопців у заляпаному білому кухарському одязі попрямували коридором, вдивляючись уперед і щось жваво обговорюючи. Зовні завили сирени. «Треба віддати Мартіну належне!» Якщо він відволікає, то капітально. У нього висока робоча етика, погодилась Сьюзен. Поільной, попрохав я і відступив від дверей. Сьюзен почала оглядати сходи й коридор, а я почав діставати усе необхідне для пошукового закляття, чорним маркером накреслив навколо себе на кахлі рівне коло. Коли маркер пронизливо доскрипів, замикаючи лінію, «Я з усиллям волі закрив коло. Навколо виник м'який бар'єр. Щось невидиме, але відчутне, що відцікало усе зайве, аби я міг зосередитись на магії». «Це перманентний маркер?» – запитала Сьюзен. «Ага, наношу анархічний удар щоразу, коли маю настрій. Про бурмотів я. Зачекай на хвилинку». Я дістав зразок отця Вінсента та іграшкову заводну качечку. І це не так безглуздо, як здається. Я приклав нитку до дзьоба качки, а потім завів механізм. Прошепотів коротке закляття, переважно безглузді склади, і зосередився на цілі. Я поставив качку на підлогу, але та не почала перевалюватись з лапи на лапу, а просто чекала, абсолютно нерухома. Довелось використати гумку, щоб прикріпити нитку до дзьоба, адже та була занадто короткою, аби її прив'язати. Я зосередився, відкидаючи усі думки, крім тих, що потрібні для магії, і випустив зібрану енергії з пошепки мовленим наказом «Шукай! Шукай! Шукай!». Сила покинула моє тіло, аж подих перехопило. Жовта качечка завібрувала, а потім смикнулась та почала крутитися. Я посміхнувся, простягнув руку і вольовим зусиллям розірвав коло. Бар'єр зник так само швидко, як і з'явився, а жовта качечка крякнула і маршовим кроком рушила до дверей. Я глянув на Сьюзен. Її прекрасні темні очі дивились на качку з тим, що можна було б делікатно назвати крайнім скептицизмом. Я насупився. «Нічого й не кажи!» «Та я взагалі мовчу!» «О ти мовчи!» Вона придушила посмішку. «Гаразд!» Я відчинив двері. Качка вибігла в коридор, крякнула і звернула ліворуч. Я вийшов, підібрав її і сказав. «Вона близько, рушаймо. Будемо перевіряти качечкою на перехрестях». «А качка знає, що таке сходи?» «Ну, більш-менш. Ходімо, я не знаю, скільки протримається закляття». Я не найвидатніший атлет у світі, але трохи займаюсь спортом, у мене дуже довгі ноги, і я можу ходити швидше, ніж деякі люди бігають. Тому і рушив попереду. Качечка вела нас через два довгі коридори до дверей із написом «Тільки для персоналу». Я відчинив, зазирнув і пошепки доповів. «Пральня!» Позаду почулись кроки. Хтось йшов іншим коридором. С'юзен подивилась на мене великими очима. Я пхнув двері всередину, і вона зайшла слідом. Вдалось прикрити двері майже до кінця, притримуючи їх, щоб замок не клацнув і не видав нас. Кроки наблизились. Дві пари ніг. У двері швидко промайнули дві постаті. «Генрікс і Гарт!» – прошепотів я С'юзен. «А ти звідки знаєш?» – так само пошепки запитала вона. Відчув аромат парфумів білявки. Я подумки порахував до десяти. Відчинив двері й визернув. У коридорі порожньо. Я зачинив двері й увімкнув світло. Приміщення було чималим. Уздовж однієї стіни вишукувались промислові пральні машини. Навпроти стояли сушарки, а між ними кілька довгих столів із сто складених білих простирадл і рушників. Я поставив качку на підлогу і та, по чим чекувала уздовж столів. Саме так її ховали на яхті, серед білизни. Професійні крадії завжди настільки передбачувані? Запитала Сьюзан. Я насупився і знову поставив качку на підлогу. Двері стережи? Іграшка одразу ж попрямувала до протилежного кута кімнати і наштовхнулась на білизну, що висіла. Я відсунув простирадла вбік і виявив за ними велику вентиляційну решітку. Опустився на коліна, обмацав краї, і побачив два отвори, де колись були гвинти. Різко смикнув, і решітка відійшла від стіни, відкривши отвір, приблизно три на три фути. Я засунув туди голову, і побачив вентиляційну шахту, що йшла між стінами. Качечка вповзла всередину, і рішуче звернула праворуч. «Повітровід!» Сказав я, скинув піджак і зірвав кроватку, розувся, закотив рукави сорочки, оголюючи браслет щит. Я зараз повернусь. Гаррі, стривожено сказала Сьюзен, не хвилюйся, я дивився чужого, не помру. Я підмигнув Сьюзен, підібрав качку і заліз у повітропровід, намагаючись рухатись якомога тихіше. Було, вочевидь, дуже тихо. Повітропровід йшов прямо. «Кожні 15-20 футів у підсобні приміщення виходили решітки. Я пройшов три з них, коли почув голоси. Ми так не домовлялись». Пролунав голос Марконе з тим хрипким присмаком, притаманним радіопередачі. Йому відповів м'який британський акцент Анни Вальмонт. З іншого боку наступної решітки. «Рання рандеву теж не входило в плани». «Мені не подобається, коли покупець змінює правила гри». Рація клацнула. Голос Марконе зазвучав крізь неї, рівний і спокійний. «Запевняю вас, я не зацікавлений у порушенні довіри з вашою організацією. Це погано для бізнесу». «Коли я отримую підтвердження переказу коштів, ви отримаєте товар». «Ні секунди раніше». «Мій повірений у цюриху». «Ви думаєте, що я ідіотка? Ця робота вже коштувала нам більше, ніж ми розраховували. Звільніть, клятий ефір, і зв'яжіться зі мною, коли матимете щось варте уваги, інакше я знищу цю чортову рацію і піду геть!» «Зачекайте!» – сказав Марконе, і в його голосі відчувалась напруга. «Ви не можете!» «Не можу!» – відповіла Вальмонт. «Не грайтесь зі мною!» і додайте до рахунку ще мільйон за те, що вчите мене працювати. Я скасую угоду, якщо грошей не буде за десять хвилин. Кінець зв'язку. Я підповз до решітки і побачив, що вона сидить у рамі не зовсім щільно. Вальмонт, мабуть, проникла в готель і пересувалась шахтами. Я зазирнув крізь шпарини. Вона влаштувалась в якійсь коморі. Єдиним світлом було тьмяне зелене мерехтіння від кишенькового комп'ютера. Вальмонт щось бурмотіла собі ніс, не зводячи очей з екрана. На ній був обтислий чорний одяг і чорна бейсболка. Мого плаща на ній не було, бляха, але я, мабуть, забагато захотів. Отримати все і в одному флаконі. Я перевірив качку, поставивши її дзьобом до себе». Вона негайно зробила маленьке коло і вказала прямо на Анну Вальмонт. Крадійка змірювала кімнату кроками, наче неспокійний звір, вп'явшись поглядом у кишеньковий комп'ютер. Поки я чекав, мої очі за кілька хвилин звикли на півтемряви, і я побачив, що вона ходить довкола тубуса з ременем. Тубус лежав не далі, аніж за 5-6 футів від мене. Я дивився на Анну, Допоки її рухи й вираз обличчя не завмерли, очі втупились в екран. Юпітерові яйця, тихо промовила вона. Він заплатив? Зараз або ніколи. Я поклав руки на решітку і пхнув її якомога обережніше та безшумно вислизнула зі стіни, що дозволило мені відкласти її вбік. Вальмонт була повністю зосереджена на своєму комп'ютері, Якщо перспектива виплати відволіче її ще хоч на мить, я зможу зникнути з плащаницею. Це було б у стилі Джеймса Бонда. Сподіваюсь, смокінг у цьому допоможе. Мені потрібно лише кілька секунд, щоб виповсти, поцупити плащаницю і повернутись у вентиляцію. Але я мало не помер від страху, коли рація Вальмонт затріщала і Марконе промовив: "Готово. Як і домовлялись, плюс додаткова комісія. Цього достатньо? Цілком. Ви знайдете товар у коморі в підвалі. Наступна фраза джентльмена здалась мені роздратованою. Будь ласка, конкретніше. Я вислизнув із вентиляції, намагаючись навіть думати тихо. Простягнув руку, і кінчики пальців торкнулись ременя тубуса. Як забажаєте? Відповіла Вальмонт. Потрібне у замкненій кімнаті у кур'єрському тубусі. Сам тубус обладнаний запалювальним пристроєм. Радіопередавач, що у мене, може або деактивувати, або підірвати його. Як тільки я безпечно покину Чикаго, я вимкну пристрій і повідомлю вам телефоном. До того часу раджу не намагатись його відкрити. Я різко відсмакнув пальці. «Ви знову змінили умови угоди». Сказав Марконе голосом таким же гладким і холодним, як внутрішня стінка холодильника. «Схоже, сьогодні всі умови для продавців». «Дуже небагато людей можуть похвалитися тим, що скористались моєю вразливістю і залишились живими». Вальмонт тихо і гірко розсміялась. «Оближте, це ніщо інше, як цілком розумна страховка», – сказала вона. Будьте чемними, і вашій дорогоцінні ганчірці нічого не загрожуватиме. Спробуєте зрадити, і не отримаєте нічого. А якщо вас схопить поліція? Тоді, коли прийдете за товаром, вам знадобиться віник і, можливо, совок. Гадаю, у ваших інтересах зробити все можливе, щоб розчистити мені шлях. Вона вимкнула рацію, а я прикусив губу, міркуючи. Якщо я заберу плащаницю зараз... Маркони оскаженіє, не отримавши її. Якщо він не вб'є Вальмонт, то принаймні здасть поліції. А та, в свою чергу, знищить плащаницю. Якщо я заберу тубус, то доведеться діяти близьковично, щоб витягти артефакт. Не можна покладатись на магію, щоб просто випалити пристрій. Він міг вибухнути з такою ж імовірністю, як і вийти з ладу. Отже, мені потрібен передавач» а отримати його можна тільки одним способом. Я підійшов до Вальмонтзаду і притиснув дзьоб пластикової качки до її хребта. «Не рухайся, інакше стрілятиму». Вона напружилась. «Дрезден?» «Руки так, щоб я їх бачив». Наказав я. Вона підняла. Зелене світло комп'ютера підсвітило стовпчики цифр. «Де передавач?» «Який передавач?» Я притиснув качку трохи сильніше. «У мене теж був довгий день, міс Вальмонт. Той самий, про який ви щойно сказали Марконе». Вона тихо охнула. «Якщо ви його заберете, Марконе мене вб'є». «Вб'є. Він дуже добре дбає про свій імідж. Вам було б розумніше піти зі мною і отримати захист від закону». «То де передавач?» Її плечі опустились. Анна на мить схилила голову. Я ж відчув укол сумління. Вона планувала бути тут із друзями. Їх вбили. Молода жінка, одна в чужій країні, і як би не склалось, вона навряд чи вийде з цієї гри переможницею. А тут я, ти качку в спину. Чомусь виникло відчуття, що я останній покиньок. «У лівій кишені куртки», – тихо сказала вона – я нагадав собі, що я професіонал, і потягнувся до кишені. А секунду по тому я вже валявся на підлозі, а на щелепі розквітав синець у формі її ліктя. Світло комп'ютера згасло. Спалахнув маленький ліхтарик із червоним фільтром, і Вальмонт вибила качку з моєї руки. Промінь на мить завмер на іграшці, а дівчина розреготалась. «Качка?» – сказала вона. Залізла в кишеню і дістала маленький сріблястий напівавтоматичний пістолет. Я була впевнена, Дрезден, що ти настрілятимеш, але це вже якась дурість. Мені треба точно отримувати дозвіл на приховане носіння зброї. Ну, ти теж настрілятимеш, сказав я, намагаючись підвестись. Тож, можливо, опустиш пуш? Вона навела пістолет на мою ногу і натисла на гачок. Біль пронизав стегно, я мимоволі скрикнув і схопився за ногу, поки червоне світло ліхтаря повзало по мені. Я обмацав ногу. Було кілька невеликих подряпин, але в мене не влучили. Куля вдарила в бетонну підлогу поруч і вибила скалку. Мабуть, ці уламки і посікли мені шкіру. «Я страшенно перепрошую. Ти щось сказав?» «Нічого важливого», – відповів я. Ага. Ну, знаєш, було б нечемно залишати тут труп, щоб покупець його прибирав. Схоже, мені все ж доведеться доставити товар Марконе особисто. Ми не можемо дозволити тобі втекти з тим, через що всі так розхвилювались. Ну, Марконе, це найменше з твоїх проблем. Навпаки, він у топі списку. У Марконе не виростуть роги і пазурі. Він не почне шматувати тебе, заперечив я. Ну, принаймні на це скидається. За цією плащаницею полює інша група, як та істота з корабля сьогодні вранці. Я не бачив обличчя Анни за червоним світлом, але її голос затремтів. Що це було? Демон, справжній демон? У її голосі почулася істерична нотка, ніби вона не могла вирішити, сміятись чи плакати. Я вже чув подібне раніше. «Ти хочеш, щоб я повірила, ніби це був буквально демон?» «Саме так». «А ти, припускаю, якийсь янгол?» «Бляха, ні. Я на них працюю. Ну, можна так сказати». «Послухай, я знаю людей, які можуть захистити тебе від цих створінь. Людей, які не завдадуть тобі шкоди. Вони допоможуть». «Мені не потрібна допомога», – відрізала Вальмонд. «Вони мертві». Обидвоє, Гастон, Франциска, мої друзі! Хто б не були ці люди чи ці створіння, вони більше не завдадуть мені болю!» Замкнені двері комори вилетіли з петель у коридор. Світло звідти хлинуло в отвір сліпучим потоком, тож довелось прикрити очі на мить. Я побачив тьмяні постаті, тіні на тлі світла. Одна сухорлява пригнута до землі. Оточена клубком примарних щупалець із волосся, гострого, як леза. Інша була гнучкою й міцною, наче чоловік, який проміняв ноги на лускати тіло велетенської змії. Між ними стояв силует, що виглядав як людина. Чоловік у пальті, руки в кишенях. Але тінь, яку він відкидав, корчилась і шалено вирувала, від чого світло мерехтіло і пливло перед очима так, що нудило. «Більше не завдадуть болю», – промовила центральна постать чоловічим голосом із відтінком іронії. «Скільки бразів я це не чув? завжди сприймаю це як виклик». Розділ двадцятий Мої очі нарешті звикли до світла настільки, що я зміг розгледіти деталі. Жінка-демонеса з волоссям рок-зірки, двома парами очей, сяючим знаком і хижими кігтями, була тією самою динарійкою, що напала в порту вранці. Друга демонічна істота була вкрита темно-сірою лускою із іржаво-червоними цятками. Від плечей до талії вона здавалась більш-менш людиною, але від шиї вгору та від пояса вниз нагадувала якогось плаского змія. Без ніг. Позаду по підлозі із шелестом тягнулись зміїні кільця. У цієї істоти теж було дві пари очей. Одні золотисті, змієподібні, а інші всередині перших тьмяно світились блакитно-зеленим у тон пульсуючому символу, що танцював на лузці зміїної голови. Один малий, два малий, три малі динарії. Так я оцінив останнього з них. З цієї трійці лише він виглядав по-людськи, вдягнений у розстебнуте розтебнуте світлокоричневе пальто. Одяг сидів ідеально, дорога індивідуальна робота, тонка сіра краватка вільно звисала на шиї. Чоловік середнього зросту і статури, з коротким темним волоссям, яке прорізало сиве пасмо. Вираз його обличчя був м'яким і розважливим а темні очі здавались напівсонними. Він заговорив англійською з ледь помітним британським акцентом. «Ну що ж? Що тут у нас? Наша відважна злодійка та її...» У мене склалось враження, що він був би радий почати одну з фірмових вишуканих розмов, які так полюбляють усі інтелігентні лиходії. Але не встиг він закінчити речення, як Анна Вальмонт повернулась і тричі натисла на гачок маленького пістолетика. Кулі влучили в груди. Я побачив, як чоловік здригнувся і сіпнувся. Сорочка і пальто миттєво просочились кров'ю. Здається, Анна поцілила в серце або артерію. Чоловік кліпнув і вражено вирячився на неї, поки червона пляма розповзалась по сорочці». Він трохи розкрив пальто і глянув униз на багряне видовище. Я зауважив, що краватка на ньому не краватка, вона скидалась на шматок старої сірої мотузки, і хоч він носив її як прикрасу, сама мотузка була зав'язана за шморгом ката. Не люблю, коли мене перебувають, сказав чоловік різко й огидно. Я навіть не встиг відрекомендуватись. «Манери треба поважати, юна леді!» Як дівчина, що діє за власним серцем, Анна Вальмонт знайшла швидку відповідь. Вліпила в нього ще кілька куль. Чоловік стояв недалі, ніж за п'ять футів. Білявка цілила в центр маси і жодного разу не промахнулась. Чоловік просто склав руки на грудях, поки кулі рвали на ньому нові рани, з яких вільно стікала кров. Після четвертого пострілу він закотив очі і зробив лівою рукою жест «Давай вже швидше», поки пістолет Вальмонт не клацнув, ставши на затворну затримку. «То на чому я зупинився?» – запитав він. «Манери», – промуркотіла демониця з розпатленим волоссям. Слово вийшло трохи спотвореним через довгі ікла, що впивались їй в губи. «Про манери, батьку. Ну, здається, в цій розмові мало сенсу. Зладіко, ти вкрала річ, яка мене цікавить. Віддай її негайно і вільно піти на всі чотири боки. Відмовиш, і я почну дратуватись. Над верхньою губою Вальмонт виступив піт. Вона переводила погляд з порожнього пістолета на чоловіка в пальті широкими, сповненими жаху й розпачу очима. Постріли змусять людей збігтися сюди, тож треба виграти трохи часу». Я підвівся, засунув руку в кишеню куртки Вальмонт і витягнув маленьку, чорну пластикову коробочку, схожу на пульт. Підняв передавач, поклав на нього великий палець і з таким виглядом, ніби точно знаю, що роблю, сказав чоловіку. «Агов, ти! Ти зі своїми дивоблизнюками!» «Ану крок назад, або простирадло злетить у повітря!» Чоловік підняв брови. «Перепрошую!» Я помахав пультом. «Клік, бум, і немає плащаниці!» Змієлюд зашипів. Його тіло стислось у кільця, а демониця вишкірилась. Чоловік між ними хвилину дивився на мене холодними порожніми очима і сказав. Балефуєш! Наче мені не байдуже до того шматка полотна. Чоловік стояв нерухомо, а от його тінь – ні. Вона корчилась і хвилювалась, і від цього видовища мене почало нудити. Його погляд перемістився з мене на Вальмонт, а потім на кур'єрський тубус на підлозі. Дистанційний детонатор, я так розумію. Ти ж усвідомлюєш, що стоїш прямо біля пристрою? Я усвідомлював. Їх гадки не мав, наскільки потужним був заряд. Але це було неважливо, бо я так само не знав, на яку кнопку тиснути, щоб усе злетіло в повітря. «Ага, тобто ти готовий вбити себе, аби тільки не віддавати плащиницю?» «Ну, скоріш так, аніж дозволити вам вбити мене». «А хто сказав, що я збираюсь когось вбивати?» Я люто глянув на нього, а потім на демоницю». Франциска Гарсія щось таке згадувала. Тінь чоловіка закипіла, але він продовжував спостерігати за мною спокійними очима. Можливо, ми зможемо домовитись. І яка пропозиція? Він витяг із кишені великокаліберний пістолет і націлив його на Анну Вальмонт. Віддай мені пульт, і я не вб'ю цю дівчину. Головний фанат демонів користується вогнепалом? Ти, мабуть, жартуєш. Сказав я, «Називай мене Нікодимус». Він поглянув на револьвер. «Банально, знаю, але можна подивитись лише обмежену кількість розчленувань, перш ніж вони стануть передбачуваними». Він навів зброю на онімілу від жаху Вальмонт і сказав, «То що, мені рахувати до трьох?» Я увімкнув акцент трансільванського графа з мультика. «Рахуй хоч до ста!» але ти не отримаєш ні один, ні два детонатора, га-га-га». «Один», – сказав Нікодимус. «Ти що, чекаєш, що я тобі його рефлекторно кину? Ну, ти робив подібні речі щоразу, коли жінка була в небезпеці», – Гаррі Дрезден. «Два. Цей Нікодимус знав мене і обрав тактику тиску, яка не забере багато часу, чим би вона не скінчилась». Отже, він розуміє, що я тягну час. Бляха, обдурити не вдасться. Ану, почекай, сказав я, а він звів курок револьвера і націлився в альмонт в голову. Трррр! А, біса хитрість. Ну, гаразд, гаркнув я і кинув йому пульт знизу. Тримай! Нікодимус опустив пістолет, повертаючись, щоб спіймати пульт лівою рукою. Я дочекався моменту, коли його погляд на мить змістився з Вальмонт на пристрій, і тоді потягнув усю силу, яку міг зібрати в ту мить, викинувши праву руку вперед і прогарчавши Фуего. Вогонь здійнявся з підлоги хвилею завширшки здверний отвір і покотився вперед потоком розпеченого повітря. Розширюючись, він вдарив прямо в закривавлені груди нікодимуса. І сила удару відкинула його через увесь коридор в протилежну стіну. Він не пробив її наскрізь лише тому, що у тому місці, мабуть, проходила несуча. Гіпсокартон зім'явся під його спиною, а голова різко відкинулась назад від удару. Здавалось, що його тінь відлетіла разом із ним, вогколяпнувши об стіну, наче з густки дьогтю. Змія Люд зреагував із блискавичною швидкістю, відповзаючи вбік від вибуху. Дівчина демон заверещала, її гострі пасма волосся зібрались докупи, намагаючись захистити її, поки вогонь і вибухова хвиля відкидали ту геть від дверей. Жар був нестерпним, наче спалах у печі, що висмоктав усе повітря з легень. Віддача від вибуху відкинула мене назад. Я прокотився по підлозі, поки сам не врізався у стіну, і пригнувся, закривши обличчя руками, поки багряне полум'я не згасло, поступившись місцем хмарі огидного чорного диму. У вухах дзвеніло, і я не чув нічого, крім калатання власного серця. Я б не став використовувати закляття вогню без потреби, якби мав інший вибір. Саме для цього я і робив магічний жезл. Магія на швидку руч – це важко, небезпечно і часто виходить з-під контролю. Жезл допомагає мені фокусувати таку енергію, стримувати її. Він допомагає уникати вибухів, що залишають опіки в легенях. Я почав порпатись у диму, не маючи змоги дихати чи бачити. Намацалось жіноче зап'ястя. Я провів рукою до плеча. Анна Вальмонт. Я смикнув її за собою, іншою рукою намацав тубус і поповз до вентиляції, потягнувши усе за собою. У шахті було повітря. Вальмонт закашлялась і заворушилась, поки я заштовхував її всередину. У коморі спалахнула пожежа, тож світла вистачало, щоб бачити. У Анни зникла одна брова, а бік обличчя почервонів і вкрився пухирями. Я щосили крикнув Рухайся! В її очах промайнуло слабке розуміння, я пхнув її вперед до виходу в пральню, і вона почала незграбно повсти. Анна повзла не так швидко, як мені хотілося б, але ж це не вона була найближче до вогню та монстрів. Серце гупало у вухах, а шахта здавалась гнітючою і замалою. Я знав, що демонічні форми динаріїв значно міцніші за мене чи Анну. І якщо мені не пощастило вбити їх на місці, то вони скоро оговтаються і кинуться за нами. Якщо ж не відірватися або не сісти в машину негайно, вони нас просто вб'ють. Я підганяв вальмонт, впадаючи у вічай, поки уява малювала картини того, як гострі щупальця шинкують мої ноги, або зміїні ікла впиваються в ікри поки лускаті руки тягнуть мене назад за щиколотки. Вальмонт випала з вентиляції в пральню. Я вискочив слідом за нею так швидко, що нагадав собі документалку про шлюбні ігри мав привунів. Слух почав повертатись. Я почув пронизливий дзвін пожежної тривоги в коридорі. «Гаррі!» – вигукнула Сьюзен. Розгублено подивилась на мене і Вальмонт, і допомогла тій підвестись. «Що відбувається?» Я зіп'явся на ноги, задихаючись. «Треба тікати! Зараз!» Сьюзен кивнула і раптом відштовхнула мене. «Сильно!» Я полетів вбік, врізався в ряд сушарок, вдарившись плечем і головою. Обернувшись, я побачив, як волосся дівчини-демона вже пробивається крізь розщітку вентиляції, а замить вискочила й вона сама, луската, пазуриста, Приземлившись на й коліна з приголомшливою грацією. Якою б швидкою не була динарійка, С'юзен виявилась швидшою. Демонеса вишкіряла свої повні губи в гарчанні, а С'юзен вгатила під бором прямо по них. Вдарила так сильно, що щось хруснуло, і істота заверещала від несподіванки і болю. «С'юзен!» – крикнув я. «Обереж!» Я хотів сказати «но». Але не встиг. Півдесятка пасм лез метнулись до С'юзен наче списи. Вона ухилилась від бляха усіх. Їй довелось кинутись через усю кімнату до пральних машин, але Динарійка вже говталась і кинулась слідом. Нові леза полетіли в бік Сюзен, але та пригнулась, однією рукою відчиняючи дворця та пральної машини, щоб через секунду з розмаху зачинити їх. Затиснувши волосся демонеси і, не втрачаючи ані секунди, вгатила ногою по вивернутому коліну динарійки. Демониця заверещала від болю, намагаючись вирватись. Я знав, що вона достатньо сильна, щоб це сталося скоро, але на цю секунду вона в пастці. С'юзен схопила відкидну просувальну дошку, що висіла на стіні поруч, розвернулася і вдарила її ребром по динарійці – Загалом вона вдарила тричі, по пораненій нозі, по нирках і по потилиці. Після перших двох ударів істота заварещала, а після третього впала бездиханим місивом. С'юзен мить дивилась на Демонесу. Її темні очі горіли люттю. Металевий каркас дошки був погнутий від сили ударів. Вона глибоко вдихнула, відкинула дошку в бік, поправила зачіску рукою і кинула. «Курва!» «Вау!» Тільки й спромігся видавити я. «Гаррі, з тобою все нормально?» запитала Сьюзен, не дивлячись на мене. «Ага!» «І ого!» Вона підійшла до столу, де залишила клатч. Дістала телефон і сказала. «Скажу Мартіну зустріти нас біля виходу». Я нарешті оговтався і допоміг Анні підвестись. «Біля якого виходу?» С'юзен мовчки вказала на план евакуації на стіні, усе ще уникаючи мого погляду. Вона швидко прошепотіла кілька слів у слухавку і склала телефон. «Він їде. З готелю евакуюють людей. Нам треба...» Я відчув потужний сплеск магічної енергії. Повітря навколо С'юзен потемнішало, а потім згустилось в хмару тіней. Замить ця хмара ущільнилась і перетворилась на воруюче кубло змій усіх розмірів і кольорів, що оплили С'юзан з ніг до голови. Повітря наповнилось шипінням і сухим тріском гримучих хвостів. Я бачив, як змії почали кидатись на неї, виблискуючи іклами. С'юзан закричала. Я обернувся до дверей і побачив там змієлюда Динарія. Одна його не зовсім людська рука була витягнута в бік Сьюзан. З його змійної пащі виривалось безперервне шипіння, і я фізично відчував вібруючу напругу в повітрі між рукою Динарія та його жертвою. Мене затопила лють, і я ледь стримався, щоб не випустити ще один заряд сирого магічного вогню. З таким гнівом всередині я б, напевно, спопилив усіх у цій кімнаті». Замість цього я сконцентрувався на повітрі в коридорі позаду Динарія і різко потягнув його на себе, вигукнувши «Вентас сервітас!». Стовп повітру вдарив змієлюда в спину, відірвав його від підлоги і жбурнув через усю пральню. Він врізався у стіну з пральних машин, залишивши на одній з них вм'ятину в пів метра завглибшки і видав довгий свистячий звук у якому, я сподівався, було стільки ж болю, скільки і здивування. С'юзен впала на підлогу і почала відчайдушно відривати від себе змій. Я бачив фрагменти її медово-смаглявої шкіри крізь розірвану чорну сукню. На підлозі й на її тілі з'явились краплі крові, але змії тримались мертво. У паніці Сьюзан була готова зідрати з себе шкіру, аби лише позбутись їх. Я заплющив очі на секунду, що здалась мені роком. Зібрав усю свою волю, щоб спробувати розсіяти закляття Динарія. Я сформував контрзакляття в голові та помолився Богові, щоб не помолитись з кількістю енергії. Дам замало, і закляття ворога тільки зміцніє. Дам за багато» і обидва закляття детонують неконтрольованим спалахом енергії. Я зосередив волю на живому змійному плащі, що вкривав С'юзен, і вдарив по ньому своєю волею, прогорчавши «Ентропус!» Спрацювало. Змії на мить забились в конвульсіях, а потім зникли безселідно. На їхньому місці залишився лише шар прозорого, блискучого слизу. С'юзен відповзла в бік задихаючись і стікаючи кров'ю. Її шкіра лисніла від залишків чаклунського слизу. По руках і по одній нозі стікали цівочки крові, а на обличчі, горлі та кінцівках проступили густі чорні плями. Я завмер, вдивляючись. Це були не синці. На моїх очах темні плями почали набувати форми, перетворюючись із розмитих ліній на чіткі контури татуювання. Візерунок виникав прямо на шкірі, гострі кути й плавні вигини в стилі Маурі. Він починався на щоці під оком, обвивав обличчя, спускався по шиї на ключицю і зникав під вирізом сукні, потім знову з'являвся на лівій руці та лівій нозі, закінчуючись на тильній стороні долоні та підйомі стопи. Вона важко звелась на ноги, тремтячи від шоку. Ці дикі орнаменти надавали їй первісного, лютого вигляду. Вона глянула на мене. Її зіниці були настільки розширеними, що здавались нелюдськими. В очах Сьюзен стояли сльози, але вона не дала їм впасти і відвернулась. Змієлюд тим часом оговтався достатньо, щоб прийняти вертикальне положення – він націлив жовті очі на Сьюзен і здивовано прохрипів. «Братство! Тут братство!» Динарій роззернувся і помітив тубус, що все ще висів у мене на плечі. Його змійний хвіст смикнувся, і він атакував. Я відскочив вбік, тримаючи між нами стіл, і крикнув «Сьюзен!» Змієлюд вдарив по столу однією рукою і розтрощив його навпіл. Демон вже був готовий перестрибнути через уламки, коли С'юзен буквально вирвала сушарку із стіни і швергонула йому в голову. Динарій помітив загрозу і в останню мить ухилився, але прилад зачепив його, збивши з ніг. Видавши чергове шипіння, він слизнув у вентиляційну шахту і зник з очей. Важко дихаючи, я ще секунду стежив за отвором, але демон не повернувся. Тоді я схопив приголомшену Вальмонт і потягнув її до виходу, запитуючи сюзен на ходу, що це в біса за братство? Вона міцно стисла губи і відвела від мене свої завеликі очі. Не зараз я рипонув зубами від роздратування й тривоги, але вона мала рацію. Дим густішав, і ми не знали, чи не повернеться ця луската тварюка. Я тягнув Вальмонт. Перевірив, чи плещениця на місці і побіг за сюзан. Вона мчала, бо збавляючи темпу, і я ледве встигав за нею через біль у легенях та заціпеніння білявої крадійки. Ми виринули на сходи. С'юзан ривком відчинила двері, за якими стояли двоє чоловіків у червоних піджаках. Вони спробували нас зупинити, але Сюзан професійно пробила серію ударів, двійку в щелепу. І ми, можна сказати, просто переступили через них. Мені навіть було трохи шкода, хлопців. Нокаут від леді – це не найкращий рядок у резюме охоронця. Ми вирнули через бокові двері, де на нас вже чекав темний лімузин із Мартіном за кермом. Звідусіль лунали сирени та крики, пожежні машини з горкотом пробивались до готелю. Побачивши Сьюзен, Мартін напружився – а потім вийшов і кинувся до нас. «Бери її!» – прохрипів я. Мартін підхопив Вальмонт на руки, як сонну дитину, і поніс до машини. Я біг слідом. Він поклав крадійку в салон і сів за кермо. Сьюзен застрибнула всередину, і я вже закидав тубус на плече, щоб залізти за нею, але раптом щось обхопило мене за талію і потягнуло назад, наче м'яка слизька мотузка». Я встиг лише ляснути долоною по дворцятах, випадково зачинивши їх, і мене різко відірвало від землі і потягнуло ще сильніше. Я впав на асфальт біля пожежного виходу. «Гаррі!» – крикнула Сьюзен. «Тікайте!» – вигукнув я, задихаючись, і подивився на Мартіна за кермом. Схопив тубус і спробував кинути його в бік машини, але щось притисло мою руку до землі те, Шукайте допомогу!» «Ні!» – крикнула Сьюзен, намагаючись відчинити двері. Мартін зреагував швидше. Я почув клацання центрального замка. Двигун заревів, і лімузин із вереском шин помчав по вулиці. Я спробував підвестись, але щось обплутало мої ноги. Обернувшись, я побачив Нікодимуса, який височив наді мною. Зашморг ката... Єдине на ньому, що не просочилось кров'ю, а його келя тінь обмоталась навколо моєї талії ніг та рук. Вона ворушилась і звивалась, як жива істота. Я потягнувся до магії, але кільця тіні раптом стали холоднішими за лід, і моя сила розсипалась морозним пилом під цим тиском. Одна з кілець тіні вихопило тубус з моїх заціпленілих рук і передало його Нікодимусу. «Чудово!» – сказав він. «Тепер у мене є плащаниця. А ще є ти, Гаррі Дрезден». «Чого тобі треба?» – прохрипів я. «Я хочу просто поговорити», – запевнив він. «Просто провести з тобою вічливу бесіду». «Та пішов ти!» Його очі потемніли від холодного гніву. І Нікодимус дістав револьвер. «Ну, а ти все, Гаррі?» – подумав я. «Ось що буває, коли намагаєшся бути героєм. Свинцеві цукерки». Але Нікодимус не вистрілив. Він з розмаху вгадив мене рукояткою пістолета по голові. В очах спалахнуло світло, і я знепритомнів ще до того, як моя щока торкнулась землі. Розділ 21. Мене розбудив холод. Я прийшов до тями в повній темряві під струменем крижаної води. Голова боліла так сильно, що рана на нозі здавалася приємною дрібницею. Зап'ястя та плечі нили ще дужче. Шия затерпла, і мені знадобилась секунда, щоб усвідомити Я перебуваю у вертикальному положенні. Руки зв'язані над головою. Ноги теж закуті. М'язи почали сіпатись і здригатись під холодною водою. Я спробував вирватися, але мотузки тримали міцно. Холод почав буквально в'їдатися в тіло. Це було дуже боляче. Я спробував звільнити руки, перевірив мотузки на міцність. І не зміг зрозуміти, чи є бодай якийсь прогрес. Через холод я не відчував власних зап'ясть, а навколо було занадто темно. І з кожною хвилиною ставало страшніше. Якщо я не звільню руки, то доведеться ризикувати і використовувати магію, щоб перепалити мотузки. Трясце. Я так змерз, що думка про те, щоб трохи підсмажити себе, здалась навіть привабливою. Але коли я спробував дотягнутися до внутрішньої сили, та покинула мене. Тоді я і зрозумів. Проточна вода. Вона заземлює магічну енергію, і щоразу, коли я намагаюся щось зібрати докупи, вона просто змиває це геть. Холод ставав сильнішим, боліснішим. Від нього не було змоги втекти. Я запанікував, дико борсуючись. Тупий біль спалахував у зав'язаних кінцівках, і знову зникав, розчиняючись в онімінні. Здається, я кілька разів закричав. Здається, навіть захлинався водою під час спроб. Сил залишилось небагато. Через кілька хвилин я просто повис, важко дихаючи від болю, занадто втомлений для боротьби. Вода ставала тільки холоднішою, а зв'язані кінцівки ніби горіли. Мені було зле, але я наївно вважав, що гірше вже бути не може. Наступні кілька годин довели зворотне. Нарешті відчинились двері, і світло вогню боляче вдарило по очах. Я б здригнувся, якби міг поворухнутись. До кімнати зайшли двоє кремезних чоловіків із справжніми палаючими смолоскипами. Світло дозволило оглянути приміщення. Стіна біля дверей була здесаного каменю, але решта навколо – мішанина з уламків та стародавньої цегли. Одна зроблена з бетону, мабуть, якась магістраль міського водопроводу. Стеля, груба земля, каміння та коріння. Звідкись зверху на мене лилася вода і зникала в жолобі, пробитому в підлозі. Мене притягли в підмісто. Мережу печер, зруйнованих будівель, тунелів та древніх споруд, що лежать під Чикаго. У підмісті було темно, вогко, холодно і повно істот, які уникають сонячного світла та людського товариства. Здається, тут навіть радіоактивно. Тунелі, де колись базувався Мангеттенський проєкт, були лише початком підміста. Люди, які знали про його існування, не спускались сюди – навіть чарівники на кшталт мене, хіба що в дуже критичних обставинах. Дороги тут заплутані, і ніхто не прийде на допомогу. «Солідно ви!» – прохрипів я чоловікам. «У когось знайдеться холодне пиво? Чи цей фруктовий лід?» Вони навіть не глянули на мене. Один став біля стіни ліворуч, інший праворуч. «Знаю, знаю, треба було прибратись». Вів я далі. От якби знати, що будуть гості, то я прийняв би душ і підлогу помив. Жодної відповіді, жодної емоції на обличчях. Нічого. Важкувата публіка, констатував я. Ти маєш їх вибачити, промовив Нікодимус. Він пройшов крізь двері у світло смолоскипів, щайно перевдягнений, поголений після душу. На ньому були піжамні штані, капці та домашній халат в стилі плейбоя. Сіра петля усе ще стискала його горло. Я захочу стриманістю у своїх працівників і маю дуже високі стандарти. Іноді через це вони, здаються, ми. Ти що, їм розмовляти не дозволяєш? Він дістав із кишені люльку та маленьку бляшанку тютюну принц Альберт. «Я видаляю їм язики. Тож у відділі кадрів черг немає?» – зауважив я. Він примнув тютюн у люльці і посміхнувся. «Ти здивуєшся. У мене чудовий план стоматологічного страхування. А, ну він знадобиться, коли поліція моралі повибиває вам зуби. Цей смокінг напрокат!» У темних очах блиснуло щось мерзенне. «Найменший син малої Мейгі. Ти виріс дуже сильним чоловіком». Я витріщився на нього, здригаючись від холоду, приголомшений до німоти. Мою маму звали Маргарет, і я наймолодший. Наскільки відомо, я взагалі єдина дитина. А от про батьків я знав дуже мало. Мати померла під час пологів. Батько помер від аневризми, коли мені було близько шести. Єдина його фотографія у мене – на пожовклому газетному клаптику. Він виступав на благодійній вечері в маленькому містечку Вогаю. І ще один знімок «Полароїд», де батько і мати, вона вже на пізньому терміні вагітності, стоять перед меморіалом Лінкольна. Я носив на шиї материнський амулет-пентаграму. Побитий, подряпаний... Але чого ще чекати, коли використовуєш його для вбивства вовкулак? Це були єдині матеріальні речі, що залишились від батьків. Раніше я чув плітки, що мати тинялась не в найкращих компаніях. Нічого конкретного. Лише здогадки з випадкових зауважень. Якось демон сказав, що моїх батьків вбили, і натякнув, що в мене можуть бути родичі». Я відкинув ці думки, вирішивши, що той просто брехлива тварюка. Але оскільки Нікодимус і Чонсі працювали на одну організацію, довіряти динарійцію я теж не міг. Напевно, він бреше. Напевно. Але що як ні? Я вирішив, нехай говорить. Треба дізнатись хоч якусь інформацію. Втрачати мені нічого. А знання, хоч якими б вони були, це сила. Можливо, я дізнаюсь щось, що дасть мені, подай, якусь перевагу. Нікодимус запалив люльку сірником, Кілька разів затягнувся, спостерігаючи за моїм обличчям і з легкою посмішкою. Він бачив мене і читав, як відкриту книгу. Я намагався не дивитись йому в очі. Гаррі! Я можу називати тебе Гаррі? А якщо чесно, моє ніна щось вплине, ну, воно багато що скаже про тебе, відповів він. Я б хотів познайомитись з тобою ближче, і якщо можливо уникнути візиту до стоматолога. Я глянув на нього із люттю, дрижачи під крижаною водою. Гуля на голові пульсувала болем, а кінцівки нили під мотузками. Я мушу запитати, до яких стоматологів ти ходиш? Ортодонт Десад, Смокінджо Менгеле, доктор стоматології. Нікодимус видихнув дим і оглянув мої пута. Увійшов ще один безвиразний чоловік цей був старший, худіший, з густим сивим волоссям. Він штовхав перед собою візок для обслуговування номерів. Розклав маленький столик, поставив його трохи осторонь, щоб вода не потрапила. Нікодимус бавився з чашею люльки. «Дрезден, я можу бути з тобою відвертим. Я очікував, що візок відкриється, і я побачу набір інструментів, покликаних налякати мене тортурами. Якщо він не проти, я кивнув на чоловіка біля столика. То і я теж». Нікодимус спостерігав, як лакей розставляє три розкладні стільці і застеляє стіл білою скатертиною. «Ти протистояв багатьом незліченним істотам. Але, за великим рахунком, вони ідіоти. Я намагаюся уникати цього, коли можу. І саме тому ти зараз зв'язаний і перебуваєш під проточною водою. Ти мене боїшся». Констатував я. хлопче, ти знищив трьох могутніх практиків мистецтв. Вельможу вампірського двору і навіть одну з королев Фейрі. Вони недооцінили тебе, як і твоїх союзників. Я? Ні. Можеш вважати своє поточне положення компліментом». «А?» – пробурмотів я, струшуючи крижану воду з очей. Ти щось занадто добрий до мене. Нікодимус посміхнувся. Лакей підкотив візок, і я побачив там дещо значно зловісніше за знаряддя тортур. Сніданок. Чоловік почав розставляти страви. Деруни, сир, булочки, бекон, сосиски, млинці, тости, фрукти. І кава, господи, гаряча кава. Запах ударив мені одразу в шлунок. І той, попри те, що був напівзамерзлим, почав протестувати, намагаючись зрозуміти, як вирватись і отримати хоч трохи їжі. Нікодимус сів, лакей налив кави. Мабуть, наливати самому було нижче його гідності. Я справді намагався не вплутувати тебе в цю справу. Ну, звичайно, ти ж такий добрий хлопець що відредагував пророцтво, про яке мене розповіла Ульша Равос. «Ти й гадки не маєш, як важко перехопити посланця Янголів». «Ну, звісно. То навіщо?» Нікодимос виявився не надто гордим, щоб самому додати варшків. Без цукру. Ложечка цокнула об чашку. «У мене залишилась пара теплих спогадів про твою матір. Спроба коштувала мені небагато». «То чому б і ні?» «Це вже вдруге ти згадуєш про неї?» «Так, я поважав її, що для мене вкрай незвично. Ти так її поважав, що викрав мене і притяг сюди. Розумію». Нікодимус змахнув рукою. «Так вже склалось. Мені потрібен був хтось із певною метафізичною масою. Ти втрутився в мої справи». «Ти був під рукою, і ти підходиш за рецептом». «Рецептом? За яким ще рецептом?» Він ковтнув кави і заплющив очі від задоволення. «От покидьок». «Я так розумію. Це та частина розмови, де я маю розкрити тобі свої плани. А що тобі втрачати?» «І, вочевидь, ти чекаєш, що я також розповім про всі свої вразливі місця». «Мене ображає така відсутність професійної поваги!» Я заскрипів зубами. Боягуз, Він взяв шматочок бекону і відкусив трохи. «Тобі достатньо знати, що станеться одна з двох речей!» «Невже?» Майстер дотепних відповідей – це я. «Саме так!» «Або тебе звільнять, і ти сядеш насолодитися чудовим сніданком!» Він взяв зі столу злегка вигнутий і гострий на вигляд ніж. «Або я переріжу тобі горло, як тільки закінчу їсти». Він сказав це моторошно. «Буденно. Так люди підмічають, що треба винести сміття. Отже, старий добрий ультиматум, приєднуйся або помри», – відповів я. «Ова, скільки разів я його чув, а він не виходить із моди». Боюся, твоя історія свідчить про те, що ти занадто небезпечний, аби залишати тебе в живих. А у мене графік, сказав Нікодимус. Графік? Отже, обмеження у часі. Ну, я в цьому плані справді незручний. Нічого особистого. Я й не сприймаю це особисто, запевнив він. Це нелегко для нас обох. Я б... Застосував до тебе якусь психологічну техніку, але ще не встиг ознайомитись з останніми досягненнями в цій галузі. Він взяв тост і намазав його маслом. З іншого боку, навряд чи багато психологів вміють правити колісницями, тож, мабуть, воно на те й виходить. Двері знову відчинились, і до кімнати увійшла молода жінка. З довгим, розпатленим після сну темним волоссям. Чорні очі і обличчя занадто худе, щоб вважатися канонічно вродливим. На ній червоне шовкове кімоно, недбало підперезане так, що при кожному русі виднілись розрізи. І під ним нічого не було. Як я вже казав, у підмісті холодно. Дівчина ліниво позіхнула і потягнулася, розглядаючи мене. Вона теж розмовляла з дивним, ледь помітним британським акцентом. Доброго ранку. І тобі, дитинко. Гаррі Дрезден, здається, тебе не познайомили з моєю донькою. Деєрдре. Я зміряв дівчину поглядом. Вона здалася мені до болю знайомою. Ми не зустрічались. Зустрічались. Заперечила Деєрдре, тягнучись за полуницею зі столу. Вона повільно відкусила її, щільно стуливши губи навколо ягоди. «У гавані». «А, мадам Медуза, я так розумію». Деєрдре зітхнула. «Як оригінально, ніколи в житті не чула. Так кумедно, батьку, можна я його вб'ю?» «Не зараз», – відповів Нікодимус. «Але якщо до цього дійде, він мій». Деєрдре сонно кивнула. «Я пропустила сніданок?» Нікодимус посміхнувся. «А ні трохи. Поцілуй мене». Вона вмостилась йому на коліна і поцілувала. З язиком. «Мерзота». Замить підвелась, і Нікодимус притримав для неї стілець. Потім знову сів і промовив. «Тут три стільці, Дрезден. Ти впевнений, що не хочеш поснідати з нами?» Я вже збирався сказати йому, куди він може запхати свій третій стілець, але запах їжі зупинив. Я раптом відчув відчайдушний, болісний голод. Вода ставала дедалі холоднішою. «То що саме ти задумав?» Нікодимус кивнув одному з чоловіків. Той підійшов до мене, дістаючи з кишені скриньку для коштовностей, і відкрив, простягнувши мені. Я вдав, що затамував подих. Капець, як несподівано. Чоловік люто зиркнув на мене, Нікодимус посміхнувся. У скринці лежала давня срібна монета, подібна до тієї, що я бачив у провулку за лікарнею. Патина на монеті мала форму ще одного магічного знака. Отже, я тобі подобаюсь, справді подобаюсь, сказав я без жодного ентузіазму. «Що, хочеш, щоб я приєднався?» «Ти не мусиш, якщо не хочеш», – відповів Нікодимус. «Я просто хочу, щоб ти вислухав нашу сторону. Перш ніж вирішиш померти, ні за цапову душу. Візьми монету, поснідай з нами, поговоримо. Після цього, якщо не захочеш мати зі мною нічого спільного, ти зможеш піти». Тобто ти мене просто так відпустиш. Ага, зараз. Якщо ти приймеш монету, сумніваюсь, що я зможу тебе зупинити. А що завадить мені використати її проти тебе? Нічого, сказав Нікодимус. Але я дуже вірю у доброзичливість людської природи. А вже ж, я так і повірив. Ти що, справді думаєш, що зможеш переконати мене приєднатися до вас? «Так», – відповів він, – «я тебе знаю». «Не знаєш?» «Знаю! Я знаю про тебе більше, ніж ти сам!» «Наприклад?» «Наприклад, чому ти обрав таке життя?» «Навіщо призначив себе захисником смертних і зробив себе ворогом кожного, хто забажає їм зла?» «Чому живеш вигнанцем серед своїх?» поки більшість смертних висміюють тебе. Живеш у халупі, ледь зводячи кінці з кінцями, відкидаєш багатство і славу. Навіщо ти це робиш? Тому що я послідовник шляху Пітера Паркера, сказав я. Але, мабуть, Нікодимус був фанатом DC-комікс, бо жарт не зайшов. Це все, що ти дозволяєш собі мати, і я знаю, чому. Ну, добре. «Чому? Тому, що тобою керує страх. Ти боїшся, Дрезден? Чого? Того, ким ти можеш стати, якщо колись дозволиш собі зійти з праведного шляху», – відповів Нікодимус. «Сили, яку ти міг би використати! Ти думав про те, як було б чудово підкорити світ своєї волі. Про речі!» якими міг би володіти, про людей. Якась частина тебе розглядала цю ідею і знаходила радість у думці про те, щоб використати свої здібності і узяти те, що заманеться. І ти боїшся цієї радості. Тому, натомість, ти штовхаєш себе до мучеництва. Я хотів заперечити, але не зміг. Він мав рацію, або принаймні назовсім помилявся. Мій голос прозвучав пригнічено. «Ну, у кожного іноді виникають подібні думки». «Ні, не в кожного. Більшість людей ніколи не розглядають подібних дій. Їм це навіть не спадає на думку. Пересічний смертний не має надійного способу отримати таку владу. А з тобою все інакше». «Ти можеш прикидатися, що ти такий, як вони, але це не так!» «Неправда!» «Звісно, правда!» Вів далі Нікодимус. «Тобі може бути неприємно це визнавати, але від того це не стає менш істинним. Це заперечення. Ти виражаєш його по-різному в своєму житті. Ти не хочеш бачити, хто ти є, а тому... В тебе майже немає власних фотографій. І дзеркал теж. Я заскрипів зубами. Я нічим суттєвим не відрізняюсь. Я не кращий за будь-кого іншого. Ми всі вдягаємо штані по одній ноговиці за раз. Згоден, кивнув Нікодимус. Але через століття твої смертні знайомі гнитимуть у землі. Тоді як ти... Якщо не брати до уваги можливих ампутацій чи радикальних змін у моді, все так само вдягатимеш Тані по одній ноговиці. Усі союзники та друзі, яких ти здобув, зів'януть і зникнуть, тоді як ти тільки почнеш входити у справжню силу. Ти здаєшся смертним, Дрезден, але не помиляйся, ти не один із них. «Ой!» «Пельку Стулига. «Ти інший! Ти дивак! У місті Мільйоннику фактично відлюдник!» «Це називається особистий простір», – сказав я без особливого запалу у голосі. У горлі наче застрягло щось важке. Нікодимус жестом наказав лакею налити кави Дейрдре, але цукор поклав сам. «Ти боїшся, але в цьому немає потреби!» Ти вищий за них Дрезден, перед тобою цілий світ. Незліченні шляхи, якими можна піти, союзники, які стоятимуть поруч роками, вони приймуть тебе, не будуть зневажати. Ти міг би дізнатися, що сталося з твоїми батьками, помститись за них, віднайти родину і знайти місце, де справді будеш своїм. Він обирав слова, що били прямо в найдавнішу рану. Дитячий біль, який так і не загоївся до кінця. Чути це було боляче. Це ворушило безглузду стару надію. тугу. Це змушувало мене почуватись загубленим, порожнім, самотнім. «Гаррі!» – промовив Нікодимус майже співчутливо. «Колись я був дуже схожим на тебе». «Ти в пастці! Ти брешеш сам собі! Прикидаєшся звичайним смертним, бо надто наляканий, щоб визнати! Ти інший!» Я не мав відповіді. Срібна монета виблискувала. Нікодимус знову поклав руку на ніж. «Втім, боюсь, я мушу просити тебе про негайне рішення!» Деїрдре перевела погляд із ножа на мене гарячими очима. Злизала розсипаний цукор із краю чашки і мовчала. А що як я візьму монету? Якщо Нікодимус не бреше, я принаймні виживу, щоб битися з ним іншим разом. Я не мав сумнівів, що Нікодимус вб'є мене так само, як Гастона Ларуша, Франциску Гарсію і того бідолаху, якого розтинав Баттерс. Ніщо його не зупинило, а оскільки на мене все ще лилась вода, я сумнівався, що навіть моє посмертне прокляття спрацює на повну силу. Я не міг не уявляти, як воно, стікати кров'ю під холодною водою. Гаряча пекуча лінія на горлі, запаморочення й холод, слабкість, що переходить у тепло, яке стає ідеальною нескінченною темрявою, смерть. «Боже, допоможи! Я не хочу помирати! Але я бачив того бідолаху, якого Урсіель поневолив і довів до божевілля. Те, що він пережив, було гірше за смерть. І швидше за все, якщо я візьму монету, демон, що в ній живе, спонукає або спокусить мене до того самого. Я не святий, я навіть не взірець моралі». У мене й раніше бували темні пориви. Вони мене зачаровували, притягували, і не раз я їм піддавався. Це була слабкість, якою демон у давній монеті міг скористатися. Я не був імунним до спокуси. Демон, грішний, просто втопив би мене в ній. Це те, що вони зазвичай роблять. Я прийняв рішення». Нікодимус спостерігав за мною і не кліпав. Його рука з ножем була непорушною. «І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Як там воно, вірно?» Дердре облизнула губи. Чоловік закрив скриньку і відступив. «Ти впевнений, Дрезден?» Тихо запитав Нікодимус. «Це твій останній шанс!» Я без сила обм'як у путах. Який вже сенс грати в героя? Я обрав і крапка. Впевнений і нік. Іди нахуй. Нікодимус, якусь мить безпристрасно дивився на мене. Потім він підвівся з ножем у руці і сказав Здається, я вже поснідав. Розділ двадцять другий. Нікодимус підійшов до мене з дещо відстороненим виразом обличчя. З холодною впевненістю я збагнув. Він, здається мені, людиною, що заздалегідь планує розпорядок дня. Для Нікодимуса я вже не особистість, тільки пункт у списку справ, примітка в щоденнику. Він переріже мені горло з тим самим почуттям, з яким ставлять галочку навпроти виконаного завдання. Коли він наблизився на відстань витягнутої руки, я не зміг стриматись і спробував вирватись. Я відчайдушно борцався в путах, тримаючись за шалену надію, що мотузка лусне і дасть мені шанс битися, бігти, жити. Але мотузка не луснула, я не звільнився. Нікодимус спостерігав за мною, поки я знову не виснажився». Потім він схопив мене за волосся і потягнув підборіддя вгору і назад, вивертаючи мою голову праворуч. Я намагався чинити опір, але був знерухомлений і вкрай знесилений. «Не ворушись!» – сказав він. «Я зроблю це чисто!» «Батьку, потрібна чаша?» – запитала Дейрдре. Обличчя Нікодимуса здригнулося від роздратування. Його голос прозвучав напружено і нетерпляче. «Де ж сьогодні мої думки? Портер, принеси її!» Сивочолий лакей відчинив двері і вийшов. Замить повернулось хрипке кректання, і Портер влетів назад у дверний отвір, приземлившись на спину, видав болісний хрип і згорнувся калачиком. Нікодимус зітхнув, обертаючись. «Ну от знову! Що на цей раз?» Динарієць виглядав знудженим, коли Анна Вальмонт випустила в нього цілу обойму, коли я вгатив його в стіну готелю, залишивши там вмятину з формою його тіла. Він вийшов звідти, навіть не розпатлавши зачіску, але побачивши лакея на підлозі перед відкритими дверима, Нікодимус зблід. Його очі розширились, і він швидко зробив два кроки, аби стати за моєю спиною» притиснувши ніж до мого горла. Навіть його тінь відсохнулась, відкотившись подалі від відчинених дверей. «Японець!» – просичав він. «Вбити!» Запала секунда приголомшеної тиші, а потім чоловіки схопились за зброю. Той, що був ближче до дверей, навіть не встиг витягти пістолет із кобури. щиро, усе ще в тому самому одязі, що й у Макенелі, влетів в отвір з палахом чорного, білого та червоного, тримаючи в руці тростину. Він вгатив її кінцем в шию бугая А, і той рухнув на землю. Бугай Б вихопив пістолет і націлив його на японця. Старий пірнув ліворуч і плавно перекотився праворуч. Пролунав постріл, і від стін полетіли іскри. Куля пішла в рикошет. Щиро вихопив Фідолакіус із дерев'яних піхов, крутнувшись ближче до Бугая, і цей рух був таким швидким, що меч здався суцільною сяючою смугою сталі. Пістолет Бугая-Б полетів у повітря разом із кистю, що все ще стискало руків'я. Чоловік вставився на куксу, з якої хлинула кров, а Щиро знову крутнувся, підіймаючи п'яту до рівня підборіддя. Удар зламав пораненому щелепу, і той повалився на вогку підлогу. Японець вивів з ладу трьох чоловіків за півтори секунди і не зупинився. Фідолакіус знову блиснув, і стілець під Деєрдре розлетівся, скинувши ту на підлогу. Старий миттєво наступив на її розкішне темне волосся, змахнув мечем і приклав його вістря до потилиці дівчини. У кімнаті запала майже повна тиша. Щиро тримав лезо біля шиї дердре і Нікодимус робив те саме з моєю. Маленький дідусь вже не був схожий на ту людину, з якою я розмовляв раніше. Не те, щоб він змінився фізично, але сама його присутність стала іншою. Риси обличчя закам'яніли, ніби роки лише загартували їх. Його рухи мали грацію, швидкість і майстерність танцюриста. Очі сяяли прихованою силою, а руки були сплетені тугими вузлами м'язів. Лезо меча виблискувало червоним у світлі смолоскипів. Тінь Нікодимуса ще трохи відповзла від старого. Здається, крижана вода в поєднанні з раптовим сплеском надії зробили мене трохи неадекватним. Я упіймав себе на тому, що п'яно наспівую пісеньку про суперпса. Швидше за блискавку, за грім, на захист слабких станемо всім. Суперпс! Замовкни! Кинув Нікодимус. Точно, бо я ще можу заспівати про Майті Мауса, якщо хочеш. Хоча у суперпса реально проблеми з речовинами. Нікодимус сильніше притиснув ніж. Але мій язик вже працював на автопілоті. І це було швидко. Я, звичайно, не великий майстер фехтування, але цей старий здався мені неймовірно спритним. Тобі теж так здалось? Бівся об заклад цей меч пройде крізь тебе наскрізь, і ти навіть не помітиш, поки твоє обличчя не впаде тобі ж під ноги. Я почув, як Нікодимус заскрипів зубами. Гаррі, тихо промовив щиро, будь ласка. Я замовк і завмер із ножем біля горла, дрижачи, страждаючи від болю і сподіваючись на краще. «Чарівник мій!» – сказав Нікодимус. «З ним покінчено!» «Ти це знаєш? Він сам обрав цей шлях!» «Так!» – відповів Щиро. «Ти не зможеш забрати його в мене!» Щиро глянув на бугаїв на підлозі, а потім на полонянку під чоботом. Можливо, так, а можливо, ні. Спробуєш, і чарівник помре. Тобі немає тут за кого боротися, щиро замовк на мить. Тоді обміняємось. Нікодимус розсміявся. Мою доньку на чарівника ні. У мене на нього плани, і його смерть зараз послужить мені так само добре, як і пізніше. «Якщо зашкодиш їй, я вб'ю його негайно». Щиро із спокоєм дивився на динаріця. «Я мав на увазі не твою доньку». Раптом мені стало млосно, і майже відчулась усмішка Нікодимуса. «Дуже хитро, старий. Ти знав, що я не прогавлю таку можливість? Я знаю тебе», – відповів японець. «Тоді ти маєш знати...» що твоєї пропозиції замало. Навіть на половину. Обличчя лицаря не здригнулось. Називай умови. Нікодимус прошепотів. Присягни мені не намагатись втекти, не кликати на допомогу, не спробувати звільнитись нишком і дозволити тобі тримати мене руками. Ні. Але я дам тобі цей день, 24 години. «Цього достатньо». Я кивнув щиро. «Не роби цього! Я знав, на що йду! Майклу знадобиться твоя!» Нікодимус різко вдарив мене в праву нирку, від чого перехопило подих. «Мовчи!» – наказав він, потім знову зосередився на Широ і повільно схилив голову. «Двадцять чотири години!» «Згоден!» щиро повторив жест. «Тепер...» «Відпусти його!» «Добре?» – погодився той. Щойно ти відпустиш мою доньку і покладеш меч, чарівник буде вільний. Присягайся!» Старий лицар лише посміхнувся. «Я знаю ціну твоїх обіцянок, а ти знаєш ціну моїм». Я відчув азартну напругу в моєму викрадачі. Він подався вперед і прошепотів. «Присягни!» «Присягаюсь», – сказав щиро, При цьому він легко провів долоною по основі леза меча, потім підняв руку, показуючи рівний розріз, з якого вже сочилась кров. «Відпусти його! Я займу місце полоненого, як тобі, і потрібно!» Тінь Нікодимуса закорчилась і завібрувала на землі біля моїх ніг. Її шматки тягнулись до Шіро. Динарієць видав різкий сміх і ніж покинув мою шию. Кількома швидкими рухами він перерізав мотузки на зап'ястях. Без підтримки пут я впав. Тіло вибухнуло болем. Боліло так сильно, що я навіть не помітив, як він розрізав мотузки на моїх ногах. Я не видав жодного звуку. Почасти тому, що був надто гордим, щоб показувати Нікодимусу, як мені погано. Почасти тому, що в мене все одно б не вистачило сил навіть на стогін. «Гарі!» – покликав щиро, «Підводься!» Я спробував. Ноги були, наче чужі. Голос старого змінився. У ньому зазвучали владні нотки. «Підводься!» Я підвівся, ледь тримаючись. Рана на нозі пульсувала вогнем. М'язи навколо неї мимовільно сіпались. «Дурість!» – прокоментував Нікодимус. «Мужність!» – відбився Щиро. «Гаррі, іди сюди і стань за мною!» Мені вдалося доплентатись до Щиро. Старий не зводив очей з Нікодимуса. У голові паморочилось. Я ледь не втратив рівновагу. Ноги нижче колін здавались дерев'яними, а спину почало хапати судомою. Я скрипнув зубами і промовив. «Не знаю, як далеко вдасться піти. Ти мусиш!» – сказав щиро. Опустився на коліно біля Дейрдре, притиснув її хребет і обхопив рукою її горло. Вона спробувала поворухнутись. Але старий натиснув сильніше, і Демонеса завмерла зі стогоном. Після цього щиро змахнув фідолакіусом, збиваючи краплі крові на стіну. Плавним рухом він вклав меч у піхви тростину, витяг ремінь із пояса, а потім простягнув мені меч. Бери, е. вичавив я. У мене якось не дуже добре виходить поводитись з такими речами. Візьми! Майкл і Саня не зрадіють, якщо я це зроблю. Щиро на мить замовк, а потім промовив Вони зрозуміють. Бери, негайно! Я ковтнув ком у горлі і взяв зброю. Дерев'яне руків'я здавалось надто теплим для цієї кімнати. Я відчув, як від неї розійшлись хвилі енергії. Я стиснув меч якомога міцніше щиро тихо прошепотів Вони будуть переслідувати йди другий поворот праворуч драбина вгору нікодимус спостерігав поки я відступав крізь дверний отвір у напівтемряву коридору я якусь мить ще дивився на старого він стояв на колінах усе ще тримаючи дердре за горло на межі параламу не зводячи очей з нікодимуса Зі спини мені було видно зморшкувату шкіру на його шиї та вікові плями на щойно поголеній голові. Тінь демона розрослась до розмірів кіноекрана. Вона вкривала задню стіну і частину підлоги, повільно смикаючись і підповзаючи ближче до щіро. Я повернувся і пошкандибав тунелем так швидко, як тільки міг. Позаду почувся голос. «Тримай слово, японець! Відпусти мою доньку!» Я озирнувся. Щиро відпустив дівчину і підвівся. Та відскочила від нього, і в ту ж мить тінь Нікодимуса нахлинула вперед, наче океанська хвиля, і накрила старого лицаря. Тільки-но він був там, і от уже кімната, де він стояв, стала абсолютно чорною, заповненою шорсткою, вируючою масою демонічної тіні Нікодимуса. «Вбийте, чарівника!» – прогорчав демон. «Заберіть меч!» Дейрдре видала дикий, первісний крик десь із глибини темряви. Очулись звуки, ніби розривалась плоть. Хрускіт, здається, ламання кісток або вибухи суглобів. А потім... Донісся сталевий ковський шелест волосся, і пів десятка металевих пасм виметнулись з темряви в мій бік. Я відсахнувся, і зброя не дістала до мене. Розвернувся і пішов геть. Я не хотів залишати щиро там, але знав, що якщо залишусь, то тільки помру разом із ним. Сором штрикав мене під серце, наче ніж. Здемряви з демряви з'являлось дедалі більше лез, Вочевидь, Дейрдре все ще перебувала в процесі трансформації у демонічну подобу. Мене зовсім небагато часу, перш ніж все скінчиться, і вона стрілою помчить по коридору за мною. Якщо я не встигну, помру. Тож я з останніх сил побіг як навіжений. І ненавидів себе за це. Розділ 23 Крики стихли швидше, ніж очікувалось, і я щосили спробував рухатись попрямій. Навколо панувала майже суцільна темрява. Я відчув, як зліва проминули два дверні отвори, і рушив далі, поки не знайшов другий поворот праворуч. Звернувши туди, я натрапив на драбину, що вела вгору якоюсь трубою чи шахтою, а десь за 700 миль над головою виднілось слабке світло. Я встиг піднятись лише на кілька щаблів, коли щось врізалось мені в коліно, вхопило за ноги і смикнуло. Я полетів із драбини. Тростина з горкотом впала на підлогу. Я встиг лише мигцем побачити чоловіче обличчя, перш ніж нападник із безсловесним гарчанням, що сили вгатив мені в ліве око. Я перекотився, пом'якшуючи удар. Доброю новиною було те, що мені не відірвали голову, а отже бив мене звичайний смертний. Поганою – те, що він значно міцніший за мене, і, мабуть, має куди більше м'язів. Він навалився зверху, намагаючись схопити мене за горло. Я сутулився і пригнувся якомога нижче, не даючи йому себе задушити. Він знову замахнувся, але в темряві, качаючись по підлозі, Важко нанести пристойний удар. Він промахнувся, а я почав битися брудно. Потягнувся і встромив нігті йому в очі. Я влучив водне. Він закричав і відсахнувся. Тож вдалося вислизнути з-під нього, давши добрячого стусана, щоб додати інерції. Чоловік впав, перекотився і почав підводитись. Я вгатив йому в голову своїми орендованими туфлями. Одна з них злетіла з ноги і кудись полетіла. А от з Джеймсом Бондом такого ніколи не траплялось. Бугай похитнувся, тож я вдарив його іншою ногою. Він був міцним горішком і знову почав підійматись. Тоді я нахилився і почав гатити кулаком, наче молотом, по його загривку. Знову і знову. Я кричав, а перед очима усе було червоним». Ці кролячі удари нарешті звалили його, і бугай обом'як на землі. «От, син!» – прохрипів я, обмацуючи підлогу, шукаючи тростину щиро. «Принаймні цього разу мені не наваляли». «Вдалий день, щоб купити лотерейний білет!» – почувся голос з Юзен в той самий момент, коли я намацав меч. Вона зістрибнула з останніх кількох щаблів драбини... Знову вдягнена в чорні шкіряні штані та темну куртку. Вона перевірила, чи бугай не прикидається. «Де, Шіро?» Я похитав головою. «Не прийде!» С'юзен вдихнула і кивнула. «Зможеш листи?" «Здається так», – відповів я, дивлячись на драбину, і простягнув їй тростину. «Потримай!» С'юзен потягнулася за зброєю. Розкочила іскра сріблястої статики, і вона шикнула, різко відсмикнувши пальці. «Що це в біса таке? «Магічний меч!» «Ну й паскудство! Лізь давай, я за тобою!» Я якось прилаштував тростину, запхнувши її за камербанд смокінга. Почав підійматись, і знову почувся вереск деїрдре. Цього разу її голос став повністю демонічним і дико відлунював кам'яними коридорами. Це що? запитала Сюзен, трусячи пальцями. Ага, саме воно. Лізь і швидко. Скомандував я. Рух і адреналін трохи розігріли мене, принаймні так здавалось. У пальцях коло, але вони слухались, і вдавалося лізти швидше. Як ви мене знайшли? Щиро. Відгукнулась Сьюзан. «Ми поїхали за допомогою до Майкла, а він ніби знав, куди йти на рівні інстинктів». «Я бачив, як Майкл робив таке раніше. Казав, що знає, як знайти місце, де він потрібен. Скільки ще тут цієї клятої драбини?» «Ще двадцять чи тридцять футів. Вихід у підвалі порожньої будівлі на південь від Лупа. Мартін чекає в машині». «Чому той тип у готелі згадав про якесь братство, коли побачив тебе?» Що це за братство? Це довга історія. Розкажи коротко. Пізніше. Але... Я не встиг продовжити протест, бо діставшись верху, послизнувся і ледь не впав. Відновивши рівновагу, я виліз у абсолютно темну кімнату. Озирнувшись, побачив силует Сьюзен на тлі слабкого, зеленувато-золотого світла. Що це в біса таке? Запитав я. Її очі. Відповіла С'юзан, і голос її трохи тремтів. «Вона лізе сюди, посунься!» Я відсахнувся. С'юзан вискочила на підлогу. Зеленувато-золоте сяйво ставало яскравішим. Я почув сталевий скрегіт волосся. С'юзан витягла щось із кишені куртки. Почувся металевий клік. Потім вона прошепотіла «один, два, три, чотири» і кинула щось у шахту. Повернулась до мене, і я відчув, як її долоня накриває мої очі, відштовхуючи подалі від драбини. Я зрозумів натяк, і встиг відхилитись якраз перед тим, як пролунав пекельний гуркіт, і спалах світла пробився червоним крізь пальці Сьюзен. У вухах заклало, координація похитнулась. Вона допомогла мені встати і повела крізь темряву впевненими кроками. Із шахти долинав приглушений лютий вереск демониці. Це була граната? Світло шумова багато світла і шуму. І вона була у тебе в кишені? В кишені Мартіна, я позичила. Я перечепився через щось м'яке в темряві, якесь нерухоме тіло. Ого, що це? Гадки не маю, якась сторожева тварюка, її вбив щиро. Наступний крок і моя шкарпетка просякла чимось вогким і теплим. Просто чудово! С'юзен відчинила двері в нічний Чикаго, і я знову міг бачити. Ми залишили будівлю позаду і спустились бетонними сходами на тротуар. Я не впізнав район одразу, але він точно не з гарних. Від нього віяло такою суворістю, що джунглі Сінклера здалися б казкою про мері Попінс, Необолить світлішало, світанок вже близько. С'юзен озирнулась на вулицю і тихо вилаялась. Де він? Я подивився на неї. Темні, закручені візерунки, татуювання усе ще чітко виділялись на шкірі, її обличчя здавалось худішим, ніж я пам'ятав. Зсередини будівлі знову пролунав вереск. Це не найкращий час, щоб запізнюватись. Я знаю. С'юзен хруснула пальцями. «Гаррі, я не впевнена, що впоруюсь з цією демонічною курвою, якщо вона нападе». Вона глянула на власну руку з чорними візерунками. «Я майже на межі». «На межі чого?» Губа С'юзен здригнулась в ледь помітному оскалі, і вона обвела темними очима вулицю. «На межі контролю». «Окей. Отже, не можна просто тут стояти». «Треба кудись йти!» Саме в ту мить заревів двигун, і темно-зелений орендований седан із вереском вилетів із-за рогу. Помчав по зустрічній смузі, вилетів на бордюр і різко зупинився. Мартін відчинив задні дверцята. На його лівій скроні була рана, а на щелепі засохла темна смужка крові. Татуювання, як у Сьюзен, тільки густіше – обрамляли одне око та ліву частину обличчя. «Вони женуться! Швидше!» – кинув він. Двічі прохати не довелось. Сьюзен пхнула мене в машину і заскочила слідом. Мартін рвонув із місця ще до того, як вона зачинила двері. Озирнувшись, я побачив інший седан, що переслідував нас. Ми не встигли проїхати і кварталу, як за першою машиною прилаштувалась друга – Обидві почали прискорюватись. «От, дідько!" вилаявся Мартін, дивлячись у дзеркало заднього виду. «Що ти зробив тим людям, Дрезден?» «Відмовив вербувальнику!» – відповів я. Мартін кивнув і різко повернув за ріг. «Схоже, вони не вміють приймати відмови. Де старий?» Загинув. Він важко видихнув. «Ці ідіоти запроторять нас усіх за грати, якщо так триватиме далі!» «Наскільки сильно ти їм потрібен?» «Більше, ніж будь-хто інший». Мартін знову кивнув. «Є безпечне місце!» «Моя квартира. Там магічні щити. Вони зможуть стримати навіть настирливого страхового агента». Я підморгнув Сьюзен. «Принаймні на якийсь час». Мартін знову різко крутнув кермо. «Це недалеко. Ти зможеш вискочити. Ми відведемо їх за собою». «Він не зможе». Заперечила Сьюзан. «Він ледь рухається. Поранений. Можливо, знепритомніє. Він не такий, як ми, Мартін!» Той насупився. «Що ти пропонуєш?» «Я стрібну з ним». Він якусь мить дивився на Сюзан через дзеркало. «Погана ідея!» «Знаю». «Небезпечно!» «Знаю! Але вибору немає, і немає часу сперечатись!» Мартін знову вп'явся поглядом у дорогу. «Впевнена!» Так, тоді хай допомагає вам Бог 60 секунд. Секунду. втрутився я. «Ви що?» Мартін із вереском заклав черговий поворот і полетів на максимальній швидкості. Мене кинуло на дворцята. Я притиснувся щекою до вікна і упізнав свій район, глянув на спідометр і одразу ж про це пошкодував. Сьюзен потягнулась через мене, щоб відчинити двері. «Наша зупинка». Я вирячився на неї, а потім невизначено махнув на двері. Вона зустріла мій погляд, і на її вустах з'явилась та сама жорстка, азартна усмішка. «Довірся мені, це дитячі забавки». «Ні, мультики – це дитячі забавки. Контактний зоопарк – це дитячі забавки. А вистрибувати з машини на такій швидкості – це божевілля». «Ти вже робив таке раніше», – сказала вона. «З лікантропами». «Так, то інше». «Ага, тоді ти залишив мене в машині». С'юзен перелізла через мої коліна, які були їй за це дуже вдячні, особливо враховуючи тісні шкіряні штані. Мої очі повністю поділяли цю вдячність. Потім вона присіла, впершись однією ногою в підлогу, а рукою в двері, і простягнула мені іншу руку. Вперед. Як вона змінилась за цей рік? А можливо і ні. С'юзен завжди була профі у своїй справі. Просто змінила фокус із журналістських розслідувань на дещо інше. Тепер вона може битися з демонами, виривати побутову техніку зі стін і кидатись гранатами в темряві. Якщо вона каже, що може вистрибнути з машини на ходу і врятувати нас обох, то треба їй повірити. Я подумав якого біса? Зрештою, я дійсно робив таке раніше, хоч і на швидкості в п'ятеро менший. Але було дещо іще, дещо темніше, що пробудила в мені ця хижа посмішка С'юзан. Якась дика, нерозсудлива, первісна частка мене завжди любила небезпеку й адреналін, завжди прагнула випробовувати себе на міцність проти усього смертоносного, що траплялось на шляху. У цій боротьбі на лезі ножа був свій екстаз, життєва енергія, яку не знайти більше ніде. І частина мене, дурна, божевільна, але беззаперечно могутня, сумувала за цим, коли все стихало. Ця дикість здійнялась в мені, і я відповів С'юзен такою ж усмішкою. Вхопив її за руку, і через мить ми вистрибнули з машини». Та у процесі я почув власний божевільний регіт. Кінець четвертої частини